ביקש. מזמן ראיתי את דרור. נכון, לא היה. דרור כמה פעמים לא היה, כן. פעם אחרונה דווקא דוד היה, אבל... כן. היום הוא לא מגיע, כן. הוא חשב שהוא יגיע. בסוף, לא יודע. דבר ראשון, רציתי לשאול אם לגבי... אני עכשיו עשיתי מנדלה אתמול, והיום בבוקר שמתי אותה מול העיניים וניסיתי לעשות מדיטציה מול המנדלה. אוקיי. Wow. Okay. עכשיו, זה, זה, זה, זה, זה חוויה. כן. Okay. עכשיו, מה שרציתי לשאול אותך בקשר לזה, זה שיש כאן עניין שכאילו אני בואה, נכון? נכון. אני מסתכלת על המנדלה ובעצם okay. אני בואה, ואז מתחילה להיות התלבטות אם לסגור את העיניים או לפתוח את העיניים. Okay. תראי, באופן כי, כללי... כי גם החוויה, רק שנייה, אני אגמור אותה. גם החוויה של הבעייה, כי, כי במנדלה אתה יכול לעבור מנקודה לנקודה. שמה מה? יש המון פרטים. פרטים. כן, וזה מאוד מעניין, הלבעוט אה, אה, הזה. ובאמת שאלתי את עצמי, כי... באופן בסיסי, הטיבטים נוהגים לעשות מדיטציה בעיניים פקוחות. זה פעם בעיניים? ו... פקוחות. אה. באופן בסיסי, זאת אומרת, כמובן, יש להם גם מדיטציות ש... זאת אומרת, מדיטציות היחידות בעצם שהם עושים עם עיניים סגורות. מה זה חם ומה זה כביש וכן הלאה, אנחנו נותנים בהם דברים, כן. מתנגדים אותם, כן. אבל אז מה זה בעצם ערכים? זה דעה? בוודאי, okay. בוודאי. אנחנו יודעים, בואי נגיד ככה, אנחנו כבר יודעים, זאת ש... אומרת, בואי נגיד, חלק גדול מאיתנו, לא כולנו, אבל החליפו את הערכים שלהם כמה פעמים נגיד, במשך החיים. וגם אנחנו יודעים שיש אנשים שיש להם ערכים אחרים. נכון. אז נראה לי די ברור שערכים זה דעה. כן, אבל נגיד, זה יותר, יותר גרוע, זה, זה דעה אנחנו ש... רוצים ש... לתת לילדים שלנו כן? עוד אופן? רגע רגע, רגע, רגע, רגע, לילדים... אתה לראה את שכל זקן במסגד אנחנו ניקח אותו אה, הביתה? כן, כן, כן, כן. עכשיו, חשוב להבין, זה בדיוק כמו שאני אגיד לו, אל תקפוץ לכביש, כי אם תקפוץ לכביש, ידרוס אותך אוטו, אני יכול להגיד לו, הדרת פני זקן, בהחלט בסדר גמור. עכשיו, אנחנו, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, אין. ואנחנו צריכים לחי... לחנך את הילדים שלנו, וזה בסדר לחנך את הילדים שלנו. השאלה היחידה היא, וגם אותנו חינכו, וחינכו אותנו ההורים מתוך רצון טוב, ומתוך אמונה שלמה שהם מחנכים אותנו נכון, והם עושים את זה לטובתנו. אני מתכוונן לך על קיבוץ, אבל לא. אותו דבר, אותו דבר. עכשיו, עכשיו, למה צריך לחנך אנשים? ראשית כל, באמת, בשביל שהם לא יקפצו לכביש, זאת אומרת, שלא יכניסו את המסמר לתוך השקע. זה דבר אחד. דבר שני, זה לא יעזור כמה ילדים יהיו חכמים, הם צריכים לחיות עם אנשים אחרים. אז הם צריכים לדעת מה כל האנשים חושבים. אז... אתה אומר להם מה אנשים חושבים, או יותר נכון, מה הם צריכים לחשוב, או מה האנשים שלדעתך הם בסדר, חושבים. אז זה דבר ראשון. זה דבר שני, זאת אומרת, הדבר הראשון זה פשוט, פשוט להסתדר. מה השאלה הגדולה בעצם? עכשיו, אני בא ואני אומר, זה הכל, זה הכל מוסכמות, אין פה שום דבר שהוא באמת נכון בזה. אז מה השאלה האמיתית? כן, הוא לא מבין שזה רע, אפילו לא. אז האנשים האלה, האנשים שעושים לו דברים איומים, הם פתאום תופסים את עצמם ואומרים, הם באים אליו והם בוכים והם מתוודים, והוא גורם כן לאנשים משהו, בלי שהוא ידע, הוא פשוט מגיב בצורה כזאת משונה, שזה גורם להם להרגיש לא נוח עם עצמם על מה שהם עשו. אז לא, זה ככה, אני לא בטוחה השיחה הזאת, אבי, מזכירה לי את הסרט שפעם ראיתי. אתם בטוח כולכם מכירים אותו, על המורה שהוא יושב באיזה אי כזה, זאת אומרת באמצע המים במין בית כזה, ומביאים לו ילד קטן, תלמיד. כן. אה, היום, קוראי, אני מסרט הקוראה. והוא מלמד אותו. אה, כן, אביב סטאפורי. כן, סטאב. בי, סטאב בי, סטאב כן, בי, כן. סרט כן. מדהים. כן. סרט מדהים. עכשיו, אני לא חושבת שהייתה לי את התודעה להבין כל דבר שם, כן. עם השנים, או בטח עכשיו, כשאנחנו כן. מדברים. אחר כך שהוא רצה משהו כזה, והוא היה צריך לחרות ב... כאילו, לחצוב מחדש את האישיות שלו. כן, הולך להיות עכשיו בסינים יש עכשיו, הוא הולך להיות, זה סין. קוריאני. לא משנה, יש עכשיו שבוע סרטי סין. בסין נמצאת בכל הארץ. ודיברו על הסרט הזה. איפה יש פה סין? הדימוי, לא הכרתי כל הסיפור. יש פה סין מוותק בסביבה? מה? יש במעלות, לא, לא, לא, זה, עכשיו, אם חורף סתיו. הסינים זה לא, סתיו, חורף, אביב, קיים. לפי הסדר. זה שנה, כאילו, ש... עם הזנב של החתול. כן, כן, כן, כן, כן, בדיוק. טוב, המורה... אם אני רוצה עכשיו, כשאנחנו לומדים, לראות את זה עוד פעם, אולי תביא לנו את זה באחד השיעורים. המורה הוא מורה זן, מה? נוריד אותו. אין בעיה להוריד אותו, נראה אותו, ותן לנו תובנות על זה. אני אראה אם יש לי משהו לתת. אולי גם אני חלופה. כן. אז תביאי, באמת, כי צריך להיות עכשיו, בשבוע הזה צריך להיות בחיפה. זה מאוד מסקר עכשיו, פתאום לראות את אתם מאוד רצינים בשבילי. מה? מה? אתם מאוד רצינים בשבילי. למה? סרט זה לא מילה על הרבה דברים. אה. בודהיסטי טובה. מה? בודהיסטי טובה. או. ליקוד, ליקוד. אז אגו... לפי הדודיזם זה דבר מטעה. עכשיו שוב, צריך להבין, יש לו קיום, אבל לא, לא הקיום שאנחנו נותנים לו. <coughs> יותר אם <coughs> נדבר עליו קצת יותר, ואופי זה, אופי בעצם זה, זה צרה ש, שאנחנו, יש לנו, אבל אנחנו לא צריכים להתייחס אליה כאילו שזה דבר טוב. הכל דפוסים, זה אוסף כן, כן, של... כן, של דפוסים, כן, כן. עכשיו גם אופי, נגיד, כשאתה נותן, כשאתה, אה, איך אומרים לזה, כשאתה מעניק לבן אדם אופי, זאת אומרת, כשאתה מייחס לו אופי מסוים, מה זה אומר בעצם, נגיד, כן, אתה אומר, כן, הוא או, עצבני, נגיד, כן? עכשיו, ברגע שאתה אומר על בן אדם שהוא עצבני, גם אם הוא מאוד שקט, הוא אתה שקט. לא תראה את זה. כי אתה יודע שהוא עצבני, זאת אומרת, בעוד רגע הוא יתעצבן. זה יכול להיות שהוא אתה מצפה, זאת אומרת, אתה לא רואה אותו. אתה לא רואה אותו. אתה רואה את האימג שלו בעיניך, וזה בעצם ההפך הגמור ממודעות. עכשיו, בכלל גם, בבודהיזם באופן עקרוני, כאילו, ואין, אין, כזאת וכזאת, כן? אני משאירה את זה כדעה לאותו אדם. אני לא כזה. בסדר, כדעת. בסדר. בסדר. מטילים עליי משהו שאני לא נכון, לוקחתי. שאני משהו נכון. משהו שמעולבד. נכון. שמעולבד נכון, שככה. כן. נכון. שבחתי. וגם ברור אני... לך שזה נכון לגבי אחרים. כן. כן ברור. <laughs> <laughs> בסדר. אז הכל בסדר. הבעיה בשיעור כזה, שכשאתה מדבר, הוא מח... והוא זורק אותי לכל כך הרבה מחשבות על החיים. כן. על אנשים עם, עם דברים ספציפיים, כאילו, אתה ממשיך לדבר, ואני כן. כבר לוקחת את ה... <laughs> אני כבר, איך אומרים, מרחפת לדוגמאות מהחיים, ואז כן. כן. אני צריכה להחזיר את זה, כי אתה ממשיך לדבר, ווואו, כן. כל דבר מביא כל כך הרבה דוגמאות. כי זה חלק רואה. נכון, נכון, נכון. נכון. נכון. אבל מה שחשוב זה לתרגל את זה בחיים, כאילו, כן. לא כן. לשמוע לראות פה. לראות את זה קודם כן. כל, איפה כן. זה בחיים. קורה. בדיוק. כן. כן. כן. כן, רחל, צריך רק להגיד משהו. מה? צריך רק להגיד משהו. כבר שכחתי ואז רוציתי להגיד. אני אגיד לך, אני עובדת עם אנשים עם בעיות, עם קשיים, עם חולים. וכשאני אומרת, תתייחס לבן אדם למה שהוא אומר, ולא חשוב מה אתה חושב עליו. זה קשה להבין לאנשים. ברור. קשה לעשות. קשה, בינו. אל תיכנס קצת תראה מה... אנשים מאוד מאוד קשה להם. אני בתוך עצמם. מה? אתה תקוע בתוך עצמו. אדם בתוך עצמו. אבל ככה לימדו אותנו. כך לימדו, זה הדפוסים שלנו. עכשיו אנחנו רוצים לזכור. היא לא יכולה לשנות את זה. כי היא כבר, יש לה תווית שאם הוא מדבר זה ככה, אז הוא כזה. הוא כזה. אבל פעם הוא יכול לדבר ככה, וגם הוא יכול לדבר ככה, זה זה וזהו. היא לא, הם לא יכולים, אנחנו לא יכולים לשנות. במיוחד אנשים שמכירים כל כך הרבה שנים, אצלם זה בטח כן? בקיבוץ שמה. לא, <laughs> אני מדברת על אנשים <laughs> חולים. אבל האנשים החולים האלה, בדרך כלל כשחושבים על מישהו, זה בדרך כלל גם אנשים שמכירים אותם הרבה שנים, ואז כבר הצטבר. <laughs> הרי מה שאי אפשר לפתוח אותה. אנחנו לא יכולים לשנות את הדעות שלנו, כי אנחנו, את הדפוסים שלנו, כי ככה זה נכון. אבל ברגע שאת משנה את הדפוס. כן, אבל זה קשה. את מסוגלת לראות את מה שקורה. את הבן אדם האמיתי, כן. את במקום אחר. נכון. וזה קשה לאנשים לעשות. נכון. זה לא טבעי. זה שאה משהו. אתה מרגיש כאילו רוצים לך לעשות משהו לא טבעי נגד הטבע, כאילו. עכשיו <שם>, שוב, אני צריך לסייג כרגיל. יש בזה איזושהי תועלת. זאת אומרת, זה קיצור דרך, שאם אני אומר, תשמע, זהו נוכל, אז אני אומר, אז אני לא רוצה להתעסק איתו, וחסכתי לי את כל הבעיות, כאילו. אני לא, כאילו, אני לא אתחיל כל פעם מחדש לראות אולי הוא השבוע לא נוכל, או... זה בא ממקום הישרדותי. זה <מח> בא ממקום הישרדותי, <מח> אבל, אבל, אנחנו לוקחים את זה יותר מדי ברצינות. זאת אומרת, מה זאת אומרת זה בא ממקום הישרדותי? כשאנחנו נמצאים מישהו, ככה, בעצם כשאת שזה בא ממקום הישרדותי, ההישרדות, ההישרדות של מה? של מי? השרדות היא בעיקר של האגו. לא, לא, היא שרדות היא של אמין. כמה פעמים אנשים ש, לי שנגיד לי. אה, אה, לכאורה זה, לא. מעליבים זה... אותך, הם באמת מהווים סכנה לחיי. לא, לא, זה, לא הובד, זה לא ככה עובד. יש לנו, אילן, אה, אה, מערכת חושים ומערכת אינסטינקטים שלאורך... מאות אלפי שנים, לא יודעת כמה זמן שאנחנו קיימים, היא, היא זאת, זאת שהשרידה אותנו, כן? נכון. והמערכת הזאת, בדיוק למדנו על זה גם עכשיו, יש לה כוח אדיר פי אלף מהמערכת המודעת שלנו, מהחשיבה שלנו. אוקיי. עכשיו, בהישרדות הזאת, נגיד אם היינו מריחים משהו. כן. זה עוזר לנו לשרוד, אם כן. היינו חמר של נבלה, אם היינו צריכים כן. להתרחק, כי כן. יש שם מחלות, סתם דוגמה. נכון. אז מערכת החושים שלנו היא זאת שעזרה לנו לשרוד. עכשיו, המערכת הזאת היא פי אלף חזקה מהמערכת הקוגניטיבית שלנו, החשיבתית. א', אני, אני לא מדבר עכשיו על הדברים האלה, לא, על המוח הם... הלימבי, שהוא המוח של הזוכלי אבל... וכל זה. זה. אני מדבר בפירוש על לא, המערכת לא, הקוגניטיבית לא, הרגשית. שלנו. תדע לך. שמשהו אמרנו חד משמעית שגם המוח שלנו עובד ככה. ואתה... אנחנו... שלנו, אני... שלנו, זה שלנו. לא, זה לא על... שאנחנו זוחלים. זה על... שלנו, לנו יש מוח זוחלי, כאילו, חלק מהמוח שלנו. מהמוח של של הזוחלי. כן, על זה אני אדבר. זה <ש> זה שמריח <זה>, <זה> ועובר לצד השני של הכביש. עכשיו, רגע. <laughs> את אומרת שזה חזק אבל, יותר מהקוגניטיבי. את אמרת שזה חזק יותר <laughs> מהקוגניטיבי. נכון, <laughs> ולכן גם באינטראקציה בין בני אדם, המערכת <laughs> החושית היא <laughs> עדיין הרבה יותר חזקה, למרות שאנחנו מנסים, יהיה לו שיקרותי ולא זה, ואם היום שיקרת אותי, זה לא אומר שמחר ש... תשקר אותי, וגם אם אתה תשקר אותי כל יום, עדיין אני לא אמות מזה. <laughs> אבל <laughs> זה <laughs> הכל עובד <laughs> במערכת החושית, <laughs> לא במערכת <laughs> הקוגניטיבית. שקר זה לא במערכת החושית, <שק> זה בפירוש <שק> במערכת הקוגניטיבית. <שק> אף אחד לא יכול לשקר אותך במערכת החושית. קודם כל, כן, בטח. בואי ניתן לך דוגמה. בדיוק שמתי לב ראיתי את התוכנית של, אומנם זה לא שקר אבל ראיתי את התוכנית של סל <שק> פרידמן. כן. אבות. ופתאום שמתי לב שהבן אדם הזה אומר את הדברים הכי קשים ומחייך. Okay. ואתה רואה שקשה לו, זאת אומרת, החיוך אצלו, לא נעים לי להגיד, הוא שחקן ידוע בזה, אבל החיוך אצלו זה זיוף אחד גדול. נגיד. הוא מתרגל בכל מקום שהוא רוצה לבכות, להוציא חיוך במקום בכי. אוקיי. Okay. וזה עובד עלינו, אנחנו בטוחים שהבן אדם כל הזמן שמח ומחייך. וזה ממש עובד, אבל פתאום שמתי לב לזה, וזה ממש שיקר אותי בתדהמה. עכשיו למה? כי חיוך אצלנו ישר נכנס למערכת החושתית שלנו. המערכת החושית שלנו היא פי אלף חזקים, זה לא עביר שקר, לא משנה מה זה. אני מקבל, אני מקבל, אבל אני אומר, זה נכון, ונכון שהחיוך יכול לשנות לנו את הדעה כלפי הבן אדם, אבל הדעה, כשאנחנו מדברים על דעה, זה כבר קוגניטיבי, את מבינה? אם אני מסתכל על החיוך, ואני לא חושב, למשל, על הצרות שהיו לו בחיים, או מה שזה מסמל, או משהו כזה, אז יש פה חיוך. ואני צריך לקבל את זה בתור חיוך, הבן אדם כרגע מחייך. אבל אני יותר חכם ממנו, אני יודע שהוא עבר דברים מאוד קשים, ואני יודע שהוא מדבר עכשיו על דבר מאוד קשה, וכיוון שאני יודע שהדבר המאוד קשה הזה צריך להיות לו קשה, אז אני לא מאמין לחיוך שלו. עכשיו, מה זה לא מאמין לחיוך שלו? זה קוגניטיבי לחלוטין. <אז> לגמרי, <אז לגמרי, <אז זה <אז מהחלק <אז> השכלי שלי. כי זה לא מסתדר לי, מה שאני חושב, איך אני, לדעתי עכשיו הוא צריך לבכות. זה הוא היה צריך עכשיו לבכות. אם הוא מספר על ילדה אוטיסטית, והוא לא בוכה, אז הוא לא בסדר. מי צריך שאני מבכה? תעצרי מה. אז אני אומר שוב, זה לא סותר את זה ש... שני דברים, דבר ראשון, המערכת הזאת, הזוחלית שלנו, שהיא קשורה לחושים וזה, גם איתה יש איזושהי בעיה, שהיא התפתחה באמת מאות אלפי שנים, והיא התפתחה בג'ונגל, והתפתחה מול כל מיני סכנות של נחשים, ואריות, ופילים, ונמרים, היא, לא כבר לא... היא... בדיוק, היא, היא כבר לא ממש, היא... לפחד, כאילו היא כבר לא ממש, היא, ממשיכים היא כבר לא ממש מתאימה ונמרים. לחיים שלנו ונמרים. הקיימים, כי כמה נמרים כבר פגשנו השבוע שלא בגן חיות. כן, אבל היום בן אדם... אבל אנחנו חיים חיים בלי ערבים. נכון, אבל את רוצה להגיד לי שהאבולוציה הכינה אותנו למכוניות? לא. ועוד כל מיני דברים, ולכן אנחנו חיים די קשה היום בחיים. כן? אבל שוב, אני רוצה לחזור לדבר שאני אמרתי קודם. ולדבר שהוא בעצם החשוב לפחות בעיני הבודהיסטים וזה שאנחנו צריכים לראות שהאני זה אוסף בעצם של התנהגויות מוסכמות והוא לא באמת קיים עכשיו, לא, עכשיו מה המשל שהם אומרים, זה קונפוציוס כבר גמר, אבל הבודהיסטים אוהבים מאוד להשתמש בזה, מאוד קשה לראות חתול שחור, בעיקר בתוך חדר חשוך, ועוד יותר קשה לראות חתול שחור בתוך חדר חשוך כשהחתול איננו. הוא שרוצה את העיניים. אז זה, אז זה, יש דרך אגב, יש דרך אגב ספר שלם של הדליל למה שלמדנו אותו בקבוצה ה' שנקרא משהו כמו איך לראות את עצמך כפי שאתה באמת וזה הכל תרגול שאנחנו מנסים אם את תרצי אני אתן לך את זה אם יש לי אותו היה לי אותו בטוח אבל אני חושב שיש לי אותו וזה בעצם מה? <תגימה> uh, כן, וזה אוסף של תרגילים וניסיון למצוא את האגו. זאת אומרת, וזה, הכל, הכל לגמרי לוגי, זאת אומרת, האגו יכול להיות או בפנים או בחוץ, או לא בפנים ולא בחוץ, או גם בפנים וגם בחוץ. קיצור, תרגיל, תרגול שכל בודישטוב טיבטי עובר אותו, ו... וגם אנחנו נגיע אליו בצורה כזאת או אחרת, אבל, אבל אה, אה, זה מאוד חשוב. שמה באמת מרגל בין זה? מתרגל? לחפש את האגו. לנסות למצוא אותו. אם אנחנו בטוחים שהוא ישנו, אז נמצא אותו. מה זה אבטחה? מה זה אבטחה? אם אני מבטיחה לבן שלי שאני מחר משהו ואני לא עומדת בית. מה יש איפה זה... זה שוט, מבחינת דעה... אה, כיוון זה. שהבטחה זה אה, התרחשות אינטרפרסונלית, כן? זאת אומרת, את בעצם אמרת משהו אם הילד שלך הוא עוד קטן מאוד, הוא מצפה שאת גם תקיימי את זה. בדיוק. עכשיו, כמו שספיר היה אומר, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. אז אם הילד שלך מצפה שתקיימי את זה, ואת לא מקיימת את זה, אז הוא יכול או להגיד, טוב, אתם מכירים את הסיפור הזה על הילד, שאמר לילד שלו, תעלה על הארון, קפוץ, אני אתפוס אותך. זה ילד על הארון, ואבא תפס אותו. אז הוא אומר לו, עוד פעם, תעלה על הארון, אני אתפוס אותך. אז הוא עולה על הארון, הוא קופץ, והוא שז הצידה, והוא לא תופס אותו, בום, תופל על הרצפה. אומר לו, לא אתה אף פעם לא תאמין לאף אחד. אז, אז הילד שלך, <laughs> אם הוא <laughs> האמין אה, לך, אז יכול להיות שהוא ייפגע. את מבחינתך, זה כבר סיפור אחר. א', יכול להיות שבאמת לא יכולת לעמוד בהבטחה שלך, כן? אז תתלבטי וזה, ותנסי וכל מיני דברים. אבל איך את תתייחסי לזה, זה שוב, זה פתוח לגמרי. מה זה הבטחה? הבטחה, זאת פעם היה לי, עשיתי איזה חוזה גדול עם יפנים. נסעתי לגרמניה, ועד שחתמתי איתם, הם שיגעו אותי, וזה, וזה, וזה. וזה. חתמנו על ההסכם, הלכנו לאכול סושי במסעדה יפנית במינכן ואיך שאנחנו מתחילים לאכול הוא אומר לי, תשמע אתה יודע שאנחנו הרי לא שמים על חוזים, אצלנו ביפן אין כמעט עורכי דין כלומר לי, תדע לך, כל זמן שהתנאים המסחרים יצדיקו את זה אנחנו נעמוד בהסכם לעשות כמיטב יכול להיות. לא להיות מיטב יכול להיות. להשתדל. לכוון לזה. מה שאני אצליח, זה בסדר. כמה שאני אגיע, זה טוב. בקיצור, מה שרציתי להגיד סתם כששאלתי את זה, זאת המון דברים בחיים, כמו ערכים, כמו הבטחות, כמו מי שאמרה לי, הדבר הכי חשוב זה להיות אובייקטיבי. אובייקטיביות בתחת שלי, נכון, כן. שמאלנית כמוני נכון, כן. לא. אז אני אומרת, יש המון דברים כאילו שגדלנו עליהם. שעכשיו אני רוצה לנפץ אותם, כאילו. מאה אחוז, זה התפקיד שלי. אוקיי, תודה. לא יותר מזה, באמת. עכשיו תחשבו, בעצם מה הבודהיזם, בא לעשות? הוא בא לשחרר, נכון? עכשיו, ממה הוא בא לשחרר? בא לשחרר כל אחד מהדברים שקובלים אותו. זה לא שכולם הם, הם, הם אותו דבר. אבל יש דברים שכובלים אותי ואותך, נכון, נכון, נכון, <אח> נכון, <אח> אז <אח> אני צריך לעזור לך להשתחרר מהדברים שכובלים אותך, לא מהדברים שכובלים אותי. <אח> ואין דבר אחד, אנחנו יודעים את זה. וזה חשוב להבין שאין איזשהו, זאת אומרת, סט של דברים שמהם צריכים להשתחרר. כל אחד יש לו את הפקלה שלו, ולכל אחד צריך לעזור להשתחרר מהפקלה שלו. יש אנשים, ואני בפירוש יכול להגיד לך, שנגיד, הנושא של, ניתן דוגמה סתם, כאילו, של דיוק, הוא נורא חשוב. זאת <אח> אומרת, אם מישהו לא מגיע בזמן, הם פשוט נעלבים בצורה אישית. יש לעומת זאת אנשים, שזה... אם אני לא מגיעה בזמן, אני נלחצת. כן. כן, כן, כן, אותו דבר. כן. כן. אם החבר'ה שלי שיבואו בשבע, ובאים בשבע ושטופונה, אני נעלמת בו. נכון. נכון, כי הם מזלזלים בי. כן. כן. אז, אל תדבר על זה. אז זה לדוגמה משהו שהוא לא אובייקטיבי. כי לדוגמה, סתם לדוגמה, נגיד במזרח, אומרים לך נבוא בחמש, זה אפשרו בין ארבע לשמונה נגיד, פחות או יותר. אף אחד לא מתרגש לזה. כן, אני זוכר. יש לי מקרה מהיום, אני פשוט... אבל אל תדאגי שגם את יש. אני אומרת שהרבה פעמים מרגישה שכאילו שמים לך פחים גם. כאילו יש לי מקרה מהיום, שפתאום אני פותחת את המחשב ואני רואה את החשבון מבזק, 300 שקל, שבעצם כמעט סגרתי את בזק וזה היה צריך להיות 60 שקל. מה זה ה-300 שקל? אנחנו מתקשרים לבזק, שנינו חמי ואני, ואני בטוחה שזה חמי עשה משהו. <laughs> <laughs> ובסופו של דבר, לפני חודשיים, הם שכנעו אותי לעשות, ל... לפתוח לו אתר עסקי כזה בבזק. כן. והם אמרו לי שכל מי שילמה רק, אני לא יודעת כלום, אני יכולה לצאת מתי שאני רוצה. וכל פעם שיהיה מישהו נכנס לאתר, אז אני צריכה שלהם איזה כמה אגורות. מהכמה אגורות פשוט יותר 230 שקל. ואז מה, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו סוגרים את החשבון בזק, אני רוצה לצאת. תעזבו אותי מכל השטויות, לא הייתי נכנסתי לאתר הזה אף אני רוצה לצאת. לא, אם את יוצאת, את צריכה לשלם 500 שקל יציאה. עכשיו הם אומרים לי, אמרת להם, אני חתמתי עליכם למשהו? לא, אומרים לי, יש לך חתימת קול. עכשיו אני במצב כזה, תראי מה אני עושה, אני צריכה לצאת, את כותבת את זה בפייסבוק, לא אני מנסה להראות לכם כאילו איך נכנס, אני באופן תמימותי כזה, לא, היא אמרה לי שאני יכולה לצאת מה שאני רוצה, לא היא גם אמרה שזה לא עולה כסף, היא אמרה לי שאני יכולה לצאת מתי שאני רוצה. ועוד אימא שאומרת, טוב, לא משנה, בקיצור, מה שאני רוצה להראות להם. אי אפשר לא להתרגז כשקורה לך הדבקס. זה לגמרי. זה לגמרי. אני, למשל, לא שאני יותר חכם, אבל יש לי אולי יותר ניסיון, אז אני פשוט תמיד אומר להם, תשלחו לי במייל את ההצעה המדויקת. זהו, ואני עובר עליה גם. כי הם, זה בעיה, סוכני מכירות, הם... זה סוג, זה גם... או שיש עכשיו הרבה יותר בסיסיין, מה זה חינם? אני יכולה לצאת, נגמר עניין. אבל הרבה פעמים, את לא... נגיד אומרים לה חודשיים חינם? מה, את זוכרת באמת להתקשר לפני שנגמרים החודשיים ולהגיד את זה? זה כבר למדתי, זה כבר למדתי, יש לי שיטות כבר. זה למדתי איך לקרוא את זה ביובל, זה. כן, בדיוק, אני כבר מבינה את זה. לא, אבל אני גם משתדלת. מה שאני רוצה להראות לכם שלפעמים... מה? אני הייתי ללכת לפני שום עשר מה השעה את? עוד עשר דקות. עשר דקות יש לנו לסגור את המעגל. בסדר, אז נגיד כמה דברים. נדבר כמה דברים על ה... לכי ותחשבי שזה רק מחשבה, שזה רק רואה מסבל. נכון, נכון, ואז את יכולה לטפל בבעיה עצמה בצורה הרבה יותר קרה. כן, נכון. ברגע הראשון שלא עובד, זה לא עובד. זה לא התשובה שרציתי לקבל. זה נכון, זה לא התשובה שרציתי לקבל. אם הייתי במצב שלך, הייתי רוצה. עכשיו לקטר על זה, לספר על זה לכמה שיותר נשים, וככה לאט לאט היה משחרר לי ה... לא, בסדר. את רואה שגם אני הייתי צריכה לספר את זה. אני לא מאמינה לך שאת אומרת שזה קצת מקל. לא, אני אומרת שזה קצת מקל מהפינה הזאת, שמה שקרה לי לפחות, שהתעצבנו, צעקנו. זה אחר כך, בסופו של דבר, הם הקפיאו כרגע את המצב עד שהם יבדקו את זה, לא משנה, אבל לפחות נרגעתי קצת. כי yeah, מה שקרה לי ש... בעבר... אבל לא נרגעת מהי זה מחשבה בודהיסטית. לא, אבל שכי... נרגעתי מהבחינה הזאת שהוא... ההיצמדות שלי, מה שנקרא, היא כאילו קצת נחלשה, מבינה? זאת אומרת, בעבר זה היה מעסיק אותי כל הזמן. לפחות עכשיו, מה שזה קרה, עד שבאתי וסיפרתי לכם, בזמן yeah. הזה לא חשבתי על זה. <laughs> בעבר <laughs> הייתי חושבת את זה כל דקה מהחיים yeah, של yeah. שלי. זה התקצרות. <laughs> זאת אומרת, שיש yeah. לו אז שינוי. זה אמרת, בדיוק, זה השינוי, זה לא צריך להיות סוויץ', כאילו, זה השינוי, בדיוק, נכון, נכון, זה מהכלל, כן, כן, לפעמים אנחנו הולכים עם זה, ולא יכולים להשתחרר מזה, שחרור זה כבר לא טוב, אז עוד כמה דברים בקשר לאני, ובזה נסיים. אז אני זה אפשר להגיד, הצורה הכי טובה להגיד זה אשליה. זה לא שהוא לא קיים, הוא קיים אבל זה אשליה. זאת אומרת, איך אשליה קיימת? בתור אשליה, נשאיר את זה ככה כרגע, אבל אתם מבינים שאשליה היא קיימת. זאת אומרת, אם אני רואה את הכפית בתוך המים שבורה, האשליה קיימת, אבל הקיום שלה הוא אחר. בסדר? הוא לא, הוא כאילו לא אמיתי. וכמו שאתה רואה תיאור במילים, ואתה רואה תמונה. כן. אז זה לא באמת. כן. כן. עכשיו, מה צריך לעשות איתו בעצם? אחת הדרכים הכי מומלצות, זאת אומרת, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, זה לפרק אותו. אומרת, מה שקורה... האני. כן, כן. האני <עני> מורכב מכמה דברים. כיוון שאנחנו לא מכירים את הדברים, אנחנו לא רואים איך שזה מורכב, אנחנו מתייחסים אליו כאילו שזה דבר אמיתי. ואם אנחנו נלמד לראות ממה הוא מורכב, יהיה לנו הרבה יותר קל. הוא, אנחנו כאילו לא מפרקים אותו, אבל הוא מתמוסס בעצם. זה כמו הסיפור, אתה רואה חוט או חבל שנראה ורוד. כשאתה מתקרב אליו, אתה רואה שזה בעצם שני גדילים, אחד אדום ואחד לבן. אז כשאנחנו לא מתייחסים לעני כ... מורכב מכמה דברים, אז הוא מוצק כאילו הרבה יותר, הוא עני. וכשאנחנו רואים ממה הוא בעצם מורכב, אז הוא הרבה יותר, הרבה יותר קל לטפל בכל דבר לחוד. וככה בעצם הוא, הוא, הוא לא נעלם, אבל הוא הופך למשהו לגמרי אחר. הוא הופך ל, לדעה כאילו נגיד, או לכלי, לפעמים הוא כלי חשוב, אבל הוא לא אמיתי. עכשיו, בעצם, האני נוצר הרבה בגלל שזאת אחת הטכניקות למנוע סבל. ומה הוא בעצם נועד? נועד ליצור אשליה של ביטחון. כמה שזה, עוד מעט, אני מקווה, ייראה לנו מגוחך, אבל הרעיון פה זה ליצור משהו שהוא, קיים תמיד, הוא מוצק, אליו אפשר, ביחס אליו אפשר לבחון כל דבר, והוא אמור לתת לנו ביטחון. ולמה אנחנו צריכים ביטחון? בשביל למנוע סבל. ואנחנו נראה שבעצם זה טקטיקה שעובדת, אבל לא באמת עובדת. אבל ביטחון זה אף שנייה. נכון, ודאי. כן, ודאי. כן? כן? הדבר כן? הבטוח היחיד כן? זה שאם... שי... עכשיו, מבחינה מסוימת, הוא גורם, מה שנקרא, לגירושים בינינו ובין העולם. כי אם יש אני, אז יש עולם. וזה אני מול העולם. אם אין אני, אז אני חלק מהעולם. האני. ואז החיים נראים לגמרי חלק. טוב, אולי יש עם בן זוגו טובות של... בטח. זה גם גורם לגירושים בין זוגות. מה? אחד זקוק לביטחון והשני לא... לא מספק אותו. כאילו... לא רוצה אותו. כן. הוא מאמין בו. כן. כן. אני בדבר טובה. אני יודעת. הבנתי שזה... הוא לא האמין ביופנסיה ולא האמין בארבע... הוא אומר נורא נורא... וכל הזמן אני אמרתי לו, אבל מה, מה, אני, בלי, בלי דירה, מה, כל הזמן עבור דירות, אתה לא משנה. וכשהוא, אנחנו במדירה שבאיזשהו שלב, אני קניתי דירה, אבל לא חשוב. בגיל יותר מבוגר, והוא היה חבר נורא טוב שלי, אז אמרתי לו, אבל אתה עובד באופן ישראל, מה עם פנסיה ואתה לא טוענת? הוא אמר, אני לא מאמין בפנסיה. אז בגיל 57 הוא נפטר. <הוא אז הבנים, שכל הזמן הוא אמר להם, הם אמרו... הוא צדק. הוא לא הגיע לשם, הוא צדק. אז רק עוד שתי מילים, ממש האחרונות. במדיטציה אנחנו רואים איך האגו נוצר, ושם אנחנו גם יכולים לראות אותו מתפורר, או נמוג. זו הבטחה לעתיד. <laughs> תכתבי את זה, תכתבי שהבטיח, אבל אני לא הבטחתי לכם. אחרי השבת. לא, זה מעניין הסיפור. הייתה לנו איזה חברה מהקבוצה בתושבים. הוא מאוד עשה בשבועה הזאת. מה? שמה.